El 19 de juny em vaig trobar per primer cop amb Frans Bonaparte. Rf179. Un home molt serè. Duia un vestit elegant i feia uns moviments precisos. A la tarda, uns quants nens es van aplegar per sentir com llegia. On va, jove? A la frontera. Quina? La de la república txeca. Fugi. Gràcies. A la tarda, uns quants nens es van aplegar al seu voltant per sentir com llegia. Era una mansió d'aspecte tenebrós. La mansió de les roses vermelles. P. Brevnov. O. Oh. A la dreta, un panell. La dignitat de l'ésser humà. Un experiment. Un experiment revolucionari. La negació de la dignitat humana. De quin país és, vostè? Què? No s'espanti, només li pregunto on és. Ah, sóc japones. No sé si això els agrada als japonesos, però... tingui, mengi, m'ha sobrat del dinar. Moltes gràcies, però no cal. Mengi, home, renoi. S'hauria de veure la cara de pena que fa. Ha, ha, ha, ha. La meva dona sempre em diu que faci règim, sap? D'acord, moltes gràcies. De res, home, mengi. Que si no menja no arribarà gaire lluny. He d'acabar tot això. Aquest viatge s'ha d'acabar. Monstre. Un viatge sense fi Com diu? I l'ha deixat marxar? Com el pot haver deixat marxar, Entenma? Doncs... Per què no l'ha aturat? Vostè sap també bé com jo que Entenma no se l'atura sí com així Però és que... I menys ara que ha desaparegut l'Eva Heineman i que en Bau ha amençat de matar-la entén va fugir de la presó per salvar-la. Aquest home que es feia passar pel seu col·lega, és molt possible que sigui el mateix que aquell dia em va voler matar al meu consultori de Múnich. El que volia en Baul era ser a prop meu per aconseguir el bloc de notes que va deixar el meu pare. Aquestes notes deuen ser importantíssimes per en Johan. Me d'anar On? Al mateix lloc que va, entén-me. A la mansió de les roses vermelles? Que sap on és. Les notes del meu pare estaven plenes de números i lletres que jo no sabia de xifrar. Però no crec que fossin cap codi. La mansió de les roses vermelles. P, Brevnov, O. La P ha de ser Praga. I la O, oest. Una mansió a Praga, a l'oest de Brevnov i diu que a l'esquerra hi ha el pinacle i a la dreta hi ha un panell. Ja ho entenc. Resem perquè la mansió no sigui només un edifici abandonat i perquè aparegui algun testimoni que ens ajudi a resoldre el cas, però potser no tindrem aquesta sort. No. Eh? Hi ha els nens que anaven a les lectures d'en Bonaparte. Ho deia a les notes del meu pare. Si poguéssim parlar amb aquests nens... Senyor Fardemann, abans l'he culpat injustament de no haver aturat en tema, però reconec que si jo m'hagués trobat en la seva situació, segurament hauria fet el mateix, esclar. Au, anem. Jo ja hi havia estat aquí. Jo vivia en aquesta ciutat. I a més... Ja has tornat? Eh, eh. Nina, què et passa? Res, no res. Potser val més que ho deixem córrer, eh? Per molt que la busquem, no te'n recordaràs de la casa. Quan la vegi, me'n recordaré. El meu germà em va dir que se'l van endur de les tres granotes. Em va explicar per quins carrers l'havien tot, per quins llocs havia passat, el que va veure, mentretant. Va passar per l'estació. A l'altra banda passava el tramvia. Les cases de l'esquerra, a la ri. Gii a l'esquerra. Res. A ell no m'hi ha estamacat res, Anna. Res. A la dreta, oi? Mm. Què t'ha passat? Res, em sembla... És aquest el lloc que busques? No ho sé. Estem perdent el temps. Com et vols on recordar duna cosa que et van explicar fa tants anys? Nina El pinacle de l'església. Nina! vermelles mm. És aquí? No n'estic segura Però... Jo ja hi he estat, aquí Va por i tot Ustras, què és això? Mira, han tirat -te a terra l'aparell com agaba aquesta porta. res. Eh? Nina! Nina! Nina! Estàs posseït! Estàs posseït! Posseït! Posseït! El dimoni ha mort. Com te trobes? Lipski, ja has tornat? T'ha vingut molta gent a veure els titilles. No ve mai gaire gent. Quina llàstima, tan macos que són. El que estic fent ara encara és més maco. Me l'ensenyaràs? Quan l'acabi, tu seràs la primera de veure'l. Eh, me d'anar a treballar. Al restaurant? Sí, els titelles no em donen per viure, ja ho saps. No vull abusar de la teva confiança quedant-me tants dies a casa teva. Això no ho diguis, no pateixis, dona. Escoltar, Lipsky, et vull preguntar una cosa. Eh? El què? Quan fa tres mesos em vas trobar tirada a terra i em vas donar a l'hospital. Sí, què? Què hi feies tu, a la mansió de les roses vermelles? Nina! Nina! Nina! Ah! Te Nina! Nina! Què, què passa? Qu Quan vaig a aquella mansió, m'inspiro per crear. No sé com explicar-ho. Però mira, ara ja no em fa falta. No em facis cas, tu descansa, Nina, de debò. Et pots quedar tant de temps com vulguis. Et molesta que entri? No, és clar, passa. Ja et trobes millor? Sí. Caram, aquí és on neixen els teus titelles? Sí, però no es para ningú a mirar-los. De què parlen les teves obres? Els titelles estan posseïts. Oh. Nina, què et passa? No res, continua. Un timoni se'n va a buscar un drac perquè destrueixi el món, però pel camí té un accident i està a punt de morir. Llavors, un jove que passava perllà allà l'ajuda i li salva la vida. Quan el jove descobreix que el que ha salvat en realitat és el dimoni, decideix perseguir-lo. I quan per fi el troba, decideix agafar un ganivet i matar-lo ell mateix. A mi em sembla una història interessant, però a la gent no li agrada. Què... què... -qu què et passa, nina? Si fos jo, faria exactament el mateix. Eh? Jo, al seu lloc, faria el mateix. Però ell no li puc deixar fer. No t'entenc. Qualsevol persona, al seu lloc, hauria salvat el dimoni Potser tens raó. A ell li agradaria aquesta història, ja ho crec, n'estic segur. A ell? Aquests prestatges... estan plens de contes. Jacob Farrowbeck, Klaus Poppe, Emil Scherbe. El monstre sense nom. Caram, el coneixes? Va escriure molts contes. Jacob Farrowbeck, Klaus Poppe, Emil Scherbe... Tots aquests noms són pseudònims de la mateixa persona, saps? Un escriptor que es deia Franz Bonaparte. Franz Bonaparte. Les persones poden aconseguir tot el que es proposi. Jo no vaig ser mai un nen gaire intel·ligent. Per això em van fer fora de les sessions de lectura. Quines sessions? Les lectures de contes que en Bonaparte feia a la mansió de les roses vermelles. Quan era petit, vaig ser deixeble seu. Jo ho sabia. Jo sabia què volia fer, en Bonaparte, amb aquells nens. Ja ho sé, fem un tracte. Va dir el dimoni. No, noi, no, no vull! Va dir l'home dels ulls grossos. D'acord, fem un tracte. Va dir l'home de la boca grossa. Tres i no res. Al seu jardí van florir mil flors diferents. L'home dels ulls grossos era tan i tan pobre que es moria de gana i ja no sabia què fer. En canvi, l'home de la boca grossa es passava els dies rient content i feliç i satisfeia la gana amb les delicioses fruites del seu jardí. Per això no es va fixar que el jardí es començava a morir. Quan se'n va donar ja era massa tard. I l'home de la boca grossa es va posar a plorar enmig d'un jardí ple d'arbres i flors marcits. Va desitjar no haver pactat mai amb el dimoni. Mentrestant, l'home dels ulls grossos es moria de gana i dels seus ulls enormes no paraven de rejar llagrimotes. Tant de bo hagués acceptat el tracte, pensava. Ja està, fem un tracte, va dir el dimoniet. És la història de l'home dels ulls grossos i l'home de la boca grossa, de Jacob Farbeck. Ens trobàvem cada divendres a les 3 de la tarda a la mansió de les roses vermelles. Ens asseiem amb les cames plegades al seu voltant i en silenci l'escoltàvem com llegia. Tenia una veu agradable, una veu pausada, un ritme suau. Llavors, al final de cada conte, ens mirava i ens preguntava... Què nens heu entès? El sentit del conte? Jo... jo sí que l'entenc. Sí, ja ho sé, jo també l'entenia. Llavors agafava un altre conte. Per exemple, el Déu de la Pau, fermat amb el nom de Claus Popper. Molt bé, a veure si aquest també us agrada. És com el primer cop que vaig arribar aquí. Ha passat molt de temps, però... els meus records comencen a encaixar. El Déu de la Pau sempre té feina. No té ni temps de mirar-se al mirall, perquè es passa el dia tocant la trompeta. La trompeta del Déu de la Pau fa feliç la gent, el Déu de la Pau sempre té feina. No teni temps de mirar-se al mirall perquè ha d'escampar una aigua misteriosa. De l'aigua neixen unes muntanyes verdes que s'omplen d'arbres i flors precioses. El Déu de la Pau sempre té feina. No té temps de mirar-se al mirall perquè en comptes d'això es dedica a posar-li nom a la gent. Tu et diràs Otto. Tu et Hans. Tu, Thomas i tu seràs en Johan per donar-li les gràcies al monstre en Johan li regala el seu barret el Déu de la Pau està molt content vol veure com li queda el barret i per primera vegada es mira el mirall però el que veu el mirall és el timoni i el timoni del mirall li diu tu ets jo i jo sóc tu i ara què faré? Pensa, aquest dimònio no deixarà viure la gent en pau. Què faig? Què puc fer ara? I el teu ha Saps què fa? Jo sí que ho sabia. Ho saps tu? Saps què fa el teu de la pau? Sí que ho sé. Per fi tornem a trobar. He tornat. Ja has tornat. Sóc jo, mare. Ni tan sols tu ens distingies, oi? Ella és jo i jo sóc ella. Tu ets jo i jo sóc tu. Ara ja ho entenc. Ara ja sé on anem. I d'on venim? Fa un dia molt macu, Mara. Episodio 57. Aquella noche.